Lore baten izena eskatzen zaidanean, Lilia ateratzen zaitu barrutik. Udan, petretxe bidean, mazelak betetzen dituen kolore urdin morea gogoan. Lurraren pasioaren lorea iruditzen zaitu. Aizearen eta euriaren musikarena. Eguzkiaren kontzertu aretoan. Odeien malkoak xukatzen ditu eta... Arran noen itzala, zeru zabalak zeharkatzen dituztenean, gauarekin, petaloak itxigabe, xamurtasunez esaten dio jargiari. Zuretzat ere batut maitasunik gordeta, nire usain gozoan. Patxi, ezkiaga. naitiztan bat utzinezak azkena azkenan diuen eritera hori oh, bera da denen historia Seigarna garna berlukenean laugarna eta hori nola da posible zen ilusione bat bera da ixoeta ongitorri itakara hititzaen ahots irdati goikoetxea teklatson mailan. Eleeder. Ehenezaurren gabekua. Ialzatikta. Gaurko saioaren ardatz goi herriko irakurleta aldeen lau topaketa. Gua. Haila birnikila enian uste Hori bera gaten historia Gogotxu gaudenean, zain egoten dakigunean, irrikaz gaudenean, panzintzia daukagunean, seigarna behar lukeenean, laugarra naetortzen da. E baina etorri eta iritsi egiten da. Baineko gure pasa Bi mila -20, eta ikainak hamaika gaur. goierriko irakurle talde laugarren topaketa ata honen. Hortizetan mendizin tiri Ostetan be. Eta zola zean arituko gara. Ata hongo irakurle talde kokide Jose Joshe Begiriztainekin oh. Eta bere atzetik laura mintegi idazlearekin. Gaur kotopaketak umenduko duen idazlearekin. Laura mintegi gaur ementxe segure ikratiko itakasai joan. Zeren ilusi hone ba, da, da. Eta bueltan bueltan antartetxo batera hartuko dugu Hane Odriozolarekin solasean aritzeko Atzo ordi zen izan zen zenlegazpiarra sari berri bat jasotzen Aurtenko kimet zipuin euskara taleko saria Berarentzat izan baita ben nezna diala zerik o oh, liberada denen historia eilua partintzen handin hitzia gaurritakarako idean ataungo gotxo irakurri taldeko josebe kristein laura mintegi eta ane Odriozola, egunan entzule. Gure pasazia Beste urte zu gabe, norke zango zuen, iraiak amabi baten, orkituko ginela. Hain ja. beste urte izan daizke bi urte. Gu gara iraiaren amaiu batean elkartuko, Ekainaren inaren amaiukan baizik. Eh? Bazegoen goboa, bazegoen irrika, bazen garaia. No Bi mila eta bideari berriro heltzeko. Gure Espainian uretan, zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ez ere ez da, berdina, gurek antu gordinak, gutxik daude, gutxik daude zu Bai, norkez. Goierrko irakurre taldeen topaketa bimilaeta masaazpian hasi zuen bidea proiektuak beaeinen. Idazlemendua joan Mari hirig goen. Nolaabatzen <messizio> nauten zuredeak. Zenbaotzen dudan. Durango festetan Goizeko ardia Zure Espainien uretan Zean bat Taldatu dira Gauzak urte gutxitan Urrundu ginen eta Ezer ez lekuko hau Azumarra gaurretxuk hartu zuen Idaz leomendua Arantxa Urreta Bizkaia Chita, ure, Ezer esta. 2000 eta topaketak ordi egin zuen salto eta ordizian bertan herritarra omen duzuten goiarriko irakurleta aldek. Patxi, zu bizarreta. Zaiatu nahi zanarren, zaiatu nahi zanarren, ez da eguni zuz altan bota gabe, ez, er ez 2008an pausa, 2008 batean pausa. Zaizu er den dena taundarrak lekuko eskuan hartuta. Daude. Baita gainerako goi horretar guztiak ere. Dezugabe. Irakurleak, irakurzaleak. Eta iritsi da garaia. 2008an helduko diogulako laugarren topaketari. Arduraduna, E, saioaren gidaritza eraman duena, lekua espazioa gunea bestei zabalduko diguna ata un. eta gaur idazleomendua Laura Mintegi Ez da egun izu, gabe ez, er ez da termina mureka. Zateko garaiz Ira ganari etorkizunak Godola gorri zandio maiz 2008ako dena prest zuten, baina itxaron egin behar 2008a birarte. Esan bezala gogoa tegirika dagoenean, itxaroteak merezidu. Antolaketaren ondik norakoak nola joan diren eta gaurko zer prestatua duten kontatzeko... Telefonaren bestaldean Jose Begirtain.rituune Ataongo txo irakurle taldeko Jose Betain kaixota on gettorarrigitakera? Egun ho irati eskarrik asko. Dena prest ez da eguna iritsi da eh, denak pres behar luke? E, dena pres daon eh, inungo zaanttzrik gabe, Eta bueno, gu hauekin orain zuen zaiz, eh atona aldetik e, basezkin aterantzungo dela. ordu eh zuen aldetik ere bai noski, baino bueno, eh zumarra aurretxu ordizi beazain eh gabiri izan itxasoti esperoz ez Bi itzutegu. 2020 zegoan e, asmoa elkartzekoa e, bi urte atzeratu duk naldia baina iritsi du eta merezidik ez da jose eztitxuk e, indarrak ahuldu gogotsu gaudek denok eta, eta horri izango gehiok? Ba noski eta alde hotatik e, lehenengo eskeroneko hitzake laura, mi, laura mitegidearrentzat berarekin e, duela diurtik ondo esan duan bezala, e itzen egin ganiñanean ba, e, bueno, etzekin ani sorpresa zeu zustean e, edo hartu zinan gure gonbitea e, eta orain bi urte gero berarengana hordildu e, garenean bere, bere harrituta eta naiz ulertzen zergatik ez? osea etzekina ze pentsatzen zuen ba beste batengana jongo ginela edo gu irrikitan geuden e, gaur e, bera ataune gure artean izateko noski Beraren gana jo zenuten, e, atea jo harritu egintzuan, e, nolako izan zuan hartu eman, hori nola azaldu e, kasu honetan laura mintegiri, badela goierrin, goierreko irakurleen e, topaketa bat, urtero erabakitzen duena idazle bat omentzea eta berari da okioa aurten goa 2008koa, 2008koa, 2008koa, nolako izan zuan e, hartu emanura, eta, bueno, bere erantzuna kontatu digu, baina, zegiro sortu zuan, zuen artean? Bai, bueno, esango dinat, e, guk, e, bai e, hilabete, hilabete zer liburu irakurri eta kasu honetan e, zein omendu edo, zein egin aitortza, eta aldean erabakitzen diaun oski, eta idazlearen izenakin ere izan zunan, ba, e, gutako bakoitze hasizunan e, zunan e, izen batzuk botatzen, eta gero nolaz, badoztu geninan, esaten dinatuntuela diurte, ba, bueno, ba, laura mintegi e, gombidatuko dinau, hau ni egin gozona hau aitortza, guk e, irakurria geninoan, E, zizifo maite miniez liburua, eta esan, esango dinat, e, liburu horok ematen digun, e, ba, solazaldirako e, aitzakiaz gain, zizifo maite minez, e, oso oso e, gune edo tarte berezti bat e, beste gogoratzen e, dedalanik, ez? Ose, gure arteko iritziek e, eman zuten e, E, ez da bai da, ura dela eta Ordu, oso oso politia eta hori ala izan da gero ba, bueno, ba, oso arreza ba, laura mente girekin haremanetan jarri berak e, segitxuan e, onartu gonbitea eta eta gaur arte eta gauratxalden ba, hemen, espero, hemen izango dinau eta hemen espero dinau e, Guazemak pixka bate joxe atauna 8 e, talda kontego pixka bat zeintzuk e, direne 8 irakurletaldearen ezaugarriak noiz jartzen den Martxan, e, ze dinamika mantentzen dezuen, e, ze giro dagoen, irakurle talde bakoitza itza, bat eta bakarra duk, e, moldatzeko, aritzeko modua, hori ere polita izaten duk topeaketara begira, elkarrezagutzea, elkarren gandik e, jasotzea, esperientziaz berdinak herriez bertan bizi ditu unak. E, nolakoa duk, atongo ongo, irakurle taldea? Bada eskertzen dinat, horiak, e... Hau ere izan honan, etzeginat berez etorri zunan edo ez, baino gertatu zunan, hoendela e, bost urte ni e, nienbilenan e, badakini kondo asko ordiziko irakurretaldeen, gero ataungo beste bi lagun, hasi zitsunan, e, ba, e, behasengo irakurretaldea juten, gero, Eta orduan, no, jo, bentsatu ninen e, e, bat, e, ataundar bat, ordu beste bat, beste di, beha zenien. Eta jakitun gini ustenan oski, e, ez ginela hiru irakurle bakarrik ataunen, orduan pentsatu geninan, zer gaitzik ez gaitzun, saiatzen ataunen e, irakurre talde bat sortzea. Eta hemen esan goginat, bueno, ba, nire bat, e, inguruko batzuk esan, esan zi, ez ba, jo, i, I hoste beneta, serio aria, esaino ze pentsatzen zerek eta bueno, ba, gure izan izanuna, ba diskrezioz, ba elkartu ginuztenan, eh Mari Josepiliitani, Mari Josetapili zitunan da e, seña zuregana zengana eh hasi zirenak, ni hor dizinen eta bueno, kontu dagun, eh duela 5 urte, hasi e, ginela batekin eta bestekin egoten eta ba, ba gaur arte, eta urte eta iaia berrogeita amarliburu irakurriak, hilero hilero elkartuz, eta hori, hori den dinamika, eta da, e, daukeun suertea den ba gutxi gela, baino fijok alegie e, sortzi behatzi laun, baino hilero hilero azalduko garenak, e, horrek eusten zionen hola baitzateko Ba, hainbeste urteko e, zea jardun honi eta horrek, horri esker e, antolatzu alizan dinago baita, taldenan taldenan zoragarri izan dun e, bestela ezten posible hemen pertsona bat egeztin ezerriten gainontzeko gauzetan bezala orduan e, langustik elkarbanatu eta hemen gaitun eta gaur ere e, sortzi behatzi lomba hor arituko gaitun atxalden ba zuekikoak ondo moldatu nahien Zortzi bederatzi lagun, hilero, hilero, liburuak irakurri eta liburoien inguruko eh, solasa aberazten. Nola joan duke, Joxe, azkeneko ikasturte hau? 2008a bat, 2008a bila. gaur, borobilduko bilduko dezuena, deguna. Nola joan duk? Ba, eh, ba, esaten dinat, hor eh, zerbait berezi izan zundan, eh, ba, ditososko COVID pandemiaren ondorioz, egin, eh, Ba, izan zik unan hilabete batzuk elkartu ez ginenak, baino baino ez, ez gaitu neonoski bilabete aritu gabe eta e, aldatu genin adenek tokie ba E, bu, udali burut egin elkartzen gaitun idero, ordun kovida e, dela eta ba, toki handigoa e, gure harteko e, txekan hale zen ba, e, distanzia gehiago antentzeko aukera eta e, udaletseko plenuarra eta ematen zigunan, ordun horrel kartu zibilik gaitun, aldegi alde hortatio guk e, idero-idero dinamika ieutsi e, zeunau e, bi urteotan, e, hilabete e, bilabeteko e, tarte e, izan ezin Sorpresak izan dituk aurten, sarri nahi india, debidez horri izan dezue, zuen artean? Bueno, eta jo, benetan benetan irati eh, eskertzon pilu bat, eh, zati izan unan, eh, arek eh, bueno, ba, nola esango dina eh, dana etxeo kontratzen baina, bueno, izan unan eh, txiripaz eh, topo egin e, izan inanik aukera sarri honan diakin jartzeko eta are jarrizidan Eh, baimen, o oh, baimen abarkatu, eh, baldintza bakarre izan zunan, Eh, diskrezio oso egitea. Bera, ba, laura mintegi bezala eze, bera e, zearo harritxuta geratu zunan e, ba, ata hon bezalako erritxiki baten e, ba, pertsona bat zozeudela hilero, hilero, liburu bat irakurtzen ezezik, ata honen liburu irakurtzen don, jende asko pillo bat zegoen, hula ez, beharrik guztietan bezala, baino, liburuak irakurri eta hilero elkarrekin liburu horreta hausnartzeko E, jende eroa, zegoen, e, anaba, a, bera ere ikaragarriarritu. Orduan, berak esan zidan gauza den e, oso gustora jungona duk. Ata una, baino baldintzadek literatura zide itia, liburu eta idaz itzeitea, eta niserez ez eman honen e, berri. Eta, bueno, nik bete ninen hori noski, vamos, ez ninen, ez talde, talde nere ez niñan, zabaldu, bakarrik e, oikoak egin. Garen on arte, zabaldu ninen eta nik esan zertzaken talde hortati, ba, ba guztua geratu nintzela, ba beten nuelako are jarritako baldin eta bai, oso, gaina hori den bat ez, nola hemen izan gendu gure artean, baina gero, ba izugarri izan zunan, e, saioa bera ez, eta gaina bukatu geninan esan ez, bukunpeak bukatu zinean esan ez, bueno, urrenguan literatura hitzein godu, ez, ez, ez, ez, oso ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Josiek, onta eguk eh, gaurko sorpresaren bat, eh, esan, eh, ondo kontatu duan bezala, sisifo maite liburua izango degula, solas gai, eh, elkartuko garen guztion artean, goierreko irakurletaldez berrentako lagunak eh, elkartuko garela ataunen, eta solas gai, sisifo maite minas liburua eh, izango degula, laura mintei bertan izango da, berarekin elkartzeko aukera izango diagu, eta... Zer gehiago izango duk, e, Ateak pentsatzen dia zabalik daudela, inguratu nahi duenarentzat ere, liburua irakurri edo ez, polita izango delako, bueno, homen sai hori ere bertatik bertara ezagutzea. Nola antolatu duzu zer topatuko diagu arratsaldean? Sorpresak sorpresa. Horri den, bueno, ba, sorpresa, sorpresa, dena ez zindinak kontatu, noski e, beste, beste, laura minteik ez, ez dezan jakin, baina, bueno, haumen alde isu izango den nola ez, ik erorrek oso ondo esan denan dezala erozenen zat irekia, eta, bueno, kontu izango den bostetan elkartuko gaitun, lehen haipatu dean herrietako e, irakurtzaleak, irakurtzaleok, eta elkartu, eta segituan jarriko gaitun, Eh, hainbate taldetan, ba, 6 azpi launeko talde txikitan, eh, ikusiko dinau, zenbat garenaren arabera, eta itzeringo dinau, sisifo maite minez liburu horriburuz, ba, edo zen irakurre talde, bere ohiko saioetan egiten den antzera. Oso lagur, noski, oso lagur, ba, gero eh, bergiru ere denok eh, udabetseko pleno aretoan elkartu, eta 6 etan eh, ekingo diogolako, ba, berezko omenaldi edo aitortza hori ez, eta bueno, e, ez minat esango, noski, zekasunik ez minat esango omenaldioi ez izango dan, baina e, ozon hau aitortza hori laura minte giri, eta gero e, topaketa bukatu aurretik, badatorren urteko e, topaketa antolatuko edanari pasatuko e, zion hau lekukoa, Ba, duela bi urte ordi ziko guri e, pasatu zigutenan antzera, eta ba, gero ba, oiko aden bezala ba, egoki ikusik endunan, ba, norberaz egituan zala partan bere txera aldegin ordez ba, kontukontari egoteko aukera edarrematen duelako, ba, zazpietan merindan mokadu batean godina, guantxe udara txaspeko e, kontxe jaupean. Ik zazpi marratukeuke, Jose, sisifo maite liburuaz? Se aipatuko duk dagoki taldean? Ah, ez, es, eh, bueno, eh, esango dinat, talde eh, tal de orritan egongoaitu nen aipatu dina eh, eh, gure ohikoa garen irakurleok, baina ni noski gaurkoan eh lagunami tei da jinen Ni ez Mai, laura, ez zingutziko dina, dina, dina, dina, dina, dina ordu bete horre, egona dio horre, zanez. Ordu, ni Laura kinongo non, eta, bueno, e, beste bestek ba, taldekideak harturatuko ikun, e, taldeak dinamizatzen, ez zingatu uste taldeak dinamizatzeko lan handik izango dugunik, baina, bueno, guk, ba, baitez para ere, ba, prestatu dinago baita ere, nola baiteko gidoi gido antzeko zerbait ere, ba, esaldi labor batzukin, liburuan batzen diren gauza batzukin, herriko artista batek egin digun bate, ausnarketa batekin, e, txego niniungo arazorek, izinik ez gaitu nengo. Liburu derraduk, sisifo maita minaz, e, Irizerk erakartzendik erakartzen dik liburutik bereziki? E, bueno, nik e, bere garaian e, azaldu ninen, asko, asko, etzik, e, nola esan eragin edo, E, zidan e, liburu li honek, eta gerora bueno, e, ta, e, kontu edun nik e, sisifo maite minez irakurritan inan, e, irakur, atongo irakurre eta e, otso irakurreak taldean irakurtzeerako Ordun, ordun e, e, irakurri inan bigarren aldiz e, talderako, eta orain irakurri inat irugarren aldiz, no, eski eta bueno, ba, betiko betiko esango inat, ez irakurri aldi oro kontu berrik, gauza berrik eta baita ere gogoan hiltzatuta ditunan gauza e, hori gaur dozken ez eta netzak oso oso berezie edun bizitza beradun e, maitasuna dun e, maiteminia dun e, ez ginat e, gezurra dun egia dun Eta, bueno, eh berrigo esango ginat nire iritzi pertsonala baino gehiago, ba gu, guri taldean e, liburu honek irakurri, liburu hau irakurri izenak sortu zigun eh aldartze hori, ez. Eta gaur ere hori se espero ginat. Egiedun, egiedun eh stalkeula e, ba biordu liburutaz haritzeko taldetana da, baino e, taldean egongo garen eh orduerdi 40 minutu horretan, bueno, ba Ba hori ba, du polia ez, ba, norbeak irakurri duen liburu hori ba, dela e, baur egongo garen e, hogeita hamaboste berrogei lagun liburu barira bestla ez?: Iarituko ize eh, Laurarekin eh, anfitrioi lanetan aurrez aurre zesateko gogoa daukak zesa nahi diok. Ez ez no, Enoski eh, protagonista bakarra, E, laura dun, eta olakoetan e, ikendan bezala, ba, hantzeko e, pertsonak e, izaten ditugunen, ba, aurkezpen nahundik behar ez ton e, pertsona, pertsona badun, e, laura, orduan nik ehingo duan gauza bakarra, eta aldan e, zehaike e, eh zikena esan diskreziountz ba pizkabaz gidatu ba, bera orkestu eta gero ba, gainontzeko gauza ba orain izango deu hau wow, eta orain hontiet konstetzeo na taldetara eta orain etorri dezete onuta eta hoan izango du honek edo hain izango du hori izango du nire lana noski e, o gaurko protagonista laura don izango za santzari bade baina guizketanari garen bitartean hori xili xilian joxe ez izango diok eh auta una iristen Denean, eta ongitorri hori egiten diozunean, diozuenean, zesan nahi diok e, polite izaten duk, Telefonoz, e-mail bidez, harremanetan egoten garen pertsonarekin duk bat egitea ez, aurpegi, zaurpegi, zaurpegi e, zesan nahi diok. Bai, e, bueno, perte, e, gertatzen duen, laura akin, bere liburu, e, irakurri dizkio dan liburu ez gain, pertsonalki ere ezagutzeko sorte izan inela, e, bergarako idarra eskolan idien intzenen, etortzen txartzen zielako ordun bueno, eh direlako orain ere idazle batzuk eh ba beraien ba prozesuak azaltze eta ta bueno ni etxe edoten indunanik ondo daki an eta bueno nik eh lauramintegiri eh barzukena zureta bat e, gauza batzuk galdetuko sizekunak baina ez dizu hemen bate esateko nokski Jose eh, gozatu eh ondo jungo duk dena Ondo, ondo prestatu dezu edena, eta horrein gozatza bestirik ez du gelitzen arratxaldeko bostetan gaurra taunen, Goierreko irakurleta alden laugarren topaketa. Behon daizuela, egindako langustiagatik. Ire hemen izango haugu, noski, eztinat galdetu baino, espero haugu. Nire horri izango nago bai, gozatzen, solasean, e, duela bi urte ikusigabeko lagunak berriro e, gertutik eskua emanda e, sentitzen, eta, eta noski balaura, minte irekin, solasean aritzeko aukera galdu dabe. E, horri izango nago bai. Ez karek esko, mila, mila Besarkat eta gero artea, jo. Besarka bai hueltan, gero bai. Goi horriko irakurre talden laugarren topaketan. gaur arratsaldean bostetan, ata unen. Bai, ortsi izango gara. Idaz, lehomendua Laura Mintegi. Solaz gai izango deun liburua, sisifo? Maite minaz. Ordu bete inguru liburua azolasean aritzeko eta ondoren laurari omenaldia. Bertaratu nahi izan ezkero eta ongoateak zabal Zabal-zabalik izango dituzu. Sisifo menditik harria hartzera jaisten da eta harria hetzai o zigorra iruditzen beraren bila bakoitzean harriaren bila joateak bizirik dagoela erakusten dio Sisifori arima duelako zantzua da hain zuzen bila doakion bakoitzean erabakimena Sisiforena da ez da jainkoena euske argitan, faucha Sí, sí, fo Laura, Mintegi. Laura Mintegi, gaur ata un herri ederr erabide egingo duen idazlea, Laura, mintegi kaixo eta ungetorri itakara. Ezkerrek esko. Eh, Laura, eh, ataunko kokatzen bai, ataunko ezagutzen bai? Ba, gutxi egie esateko konturatzen naiz eta memori egiten eh, ibili naiz eta konturatu naiz, ba, beti pasuan ibili nitzela, baina ez e, eze ibiltzeko lazai, bai, bai, garrit zutatuko dutuz. Bueno, eta apur bat kokilduta elebanago, eh? <laughs> e, susmatzen dut hori ba, espazun politan antolatu dala eta eta takite handi etorreko zadan edo e, bueno baina be augustora gomen jerekin hori segurua da Okerrezpana gubi mila eta eh, jarri ziren zurekin harremanetan, eh, asumoa orduan egitia zelakoa tango eh, topaketa, goi horriko taldeen laugarren topaketa, eh, nola jaso zenuen, eh, de jura pentsatzen kontatu zizuela, ba aurretik Juan Maririgoien, Arantxogorreta Bizkaia, Patxizu Izarreta izan zirela urte zurte, omenduak laugarrena izango zen labura, eta zugan pentsatu zutela, nola jasozenuen dehiura bimila eta hogeian, eta nola berritu dezu dehi hori bimila eta hogeian? Bueno, egia dar, es esan ziren lehenengo kontu izan zen, ba, hori karagarria zala alde batetik, ba, izen handi horien onduan egotea, batetik, eta gero bestetik, batez ere ba, irakurleen erabakia dela, eh? Hau da, eh, liburu erakurri eh, gustatu eta eta pausu bat gehiago, eman nahi izan duten eh, personen inizetibadala. Eta gero, ba, bueno, bai, egia ez pena izan da, bagenuk ba handata bat, baina konfinamendu etorri izan, gero, eh, bain, zertidumbre horretan, nibil izan gara, ba, beste harlo, bizitzearen beste harlo guztietan bezala ze, ba, kontu honekin ere, bai. Eta, eta bueno, aldu da momentua, beraz, eh, i, beste dozit nekitali, baina askoz ere, Espektatiba handiagoa sortu danigan eta, eta agian antolatzei lehengan ere bai. Hilabetez mm, hilabete, biligara e, atzeratzen. Ezta izan, bueno, ba, 2000 eta 22, eramango dugu, ez? Esaten ginen, bueno, emendek hilabete batutara, gero 2000 eta 22 batean, eta azkenean heldu gara, ba, horrein goekainera. Astebetez ta Laura e, Bilboko liburu azokan bertan Urrezko Luma e, jaso haso dezula e, azken egunak politak doa zentsu horretan. Ba, gizan bai, eh eskertzekoa da eta gauza pobita da, baina arduratzen dau, eh eh espilleren aurka beste nere aurrean ipini nau eta pentsatu ba aintzarra na. E, eldu zaite omen aldeak jazotzeko tenorea baina hau e, getamar urterekin edizute alakorek egiten hor duan e, bueno, e, postekoa da ezkertzekoa da eta oso eskertutanago, argi dago baina, kontzo e, adinean aurrera noalako zeinalea ere bada horrek eh? arduratzen dago pizkat, ala ere honek ez naue lurperatuko esan nahi e, dut ez dotuzte eh sera bidetik aterako nauenik ez eh idaztenarenaiz segituko dut idazten eta ongi etorri zena dio homenaldea baina ez tabi ge izan e, amaiera batez. Alderan zizone guztiak indarra eta gultza eman dezala, diozun bezala idazten jarraitzeko ta, eta irakurle gozagaiak eskura, eskura jartzeko. Sisifo maite minaz, Laura, 2000 bateko liburuak gaurre irakurleok, eskuartean artean, solasgai e, izango dugu, liburua e, ogei, ogeita baturte atzera, ta, ze zugan, liburuak, e, eta ze hitzapen zugan, liburua horretzen zarenean? Gurdusua horren oztian ere gehiago idatzi eta argitaratu dut, beste norela bat atera nuen, e, ekte homo. E, nik ezango nuke ikuspuntu literario utzegatik e, lortua guadala, hau da, badu teknika bat e, nahiko berritzailea, e, artefaktu literario e, obea esango genuke ez, e, bari ikuspuntu literario utzegatik, baina e, jakinak, Eta bueno, gero beste novela bateri dertzi dut, argitaratuko ez dudana, e, konsumo pertsonalerako eta beste batekin ari nez. Baina, zizi foren, e, arrakazta da, ba, maite miniaz duela, ez? Eta oso urbilletek ikutzen gaitu guztiok, e, nor ez da maite minu nuiz bait. E, gainera, mm, ez berdina da beti, ez? Maite minu zitezke urtekin eta iruroketa marrekin, Eta horregatik ez du galtzen nintzen e, beti gara azi berriak e, maite minian, agia maitasunian ez, baina maiteminian bai, azi gara guztiok edo zinadien daukagula. Horduan, e, nik uste dute horrek lagundu dula konektatzen, e, eta irakurtzen dutenek puntu batean edo bestean, edo pertsonagia batekin edo bestearekin identifikatuta sentitzen dira, eta uste dut horregatik eh, dagoela bizirik oraindik ere horrenbeste urte pasatuta gero. Ziziforen mitoarekin zungue zegin zenuen, topo eta noiz ikusi zenuen, ideiark eh, tokie izan zezakela, zuk buruan zera, zenera bilen historia horretan? Honek eh, el mito de Zizifo Albert Camus idazle Franzisaren liburu erakurri nuen amabostukte nituenean. Bo, orduan, zango nuke irakurri nituela gerora markatu ninduten irakurketa agarrantzitsuenak, ez? E, Existenzialista guztiak, ba, Nietzsche, Kirkegaard, Namunos, Oppenhauer, eta gero baita ere idazle handiak, Gustaf Flaubert, Madame Bovary Liburua horrek markatu ninduen, novela horrek, eta existentzialista filosofoio guztiek ere, bai. Hora, asko zer egeiago markatu naho filosofiak, edo, edo poesiak, E, narratibak baino, eta narratiba dezenti irakurri dut, bainanek esango nuke filosofia aregeiago irakurri dudala. dela. Eta arduan, niretzat, izan zen, deskobrimento polita, Albert Camus irakurri nuenean orduan, ba beti lotu dugula Zizifo madarikazio batekin, eta zigorra, eta e, gauza triste, mingarria, Baina berak, berak eh, hori ezaten zuen, hain, hain zuzen ere ondo okeratu dozu testu hori, ezuk irakurri dozuna horrein, hori esatera zeterren ez. Eh? Hau da, ba, ez da horren besteko magarikazio, hau da, egia da, ez da guztokoaz da gozua, eh, mendit, oza, mendira, ego beharra, gailurrera eta taka, gora elduta eta harria berriro bera. Baina berak ezaten zuen, ba bueno, nola ba, ziziforen erabakimena ere badala, e, jaiztea, eta... eta, oza, iluzio berri bat, sortzen zela bakoitzean. Eta ordan, maite inguruan aritu nintzenean, guiz batean esnatu nintzen tituluarekin. Eta zainoen, tate, hau da, zizifo da. Zizifo maite min ez. Maite min dago zizifo, eta arria, beti da berria, bet, bet, beti da e, emozio... E, ez da emozio bera, Oza, beti da sensazio berri bat eta pentsatu nio bueno, hagu seguruen irak, ikusi dut nonbait, iratzita bestela ezitzeidan etorriko burura eta aritu nintzen gora eta bera bilatzen ezistitzen zan ja titul hori eta ez et, barria zan ametzetan etorri zitzetan e, baina, bueno, hori asko zere lehenagoko irakurketa batetik Laura, beraz, idazleak tarteka-tarteka horrelako tarteka, pariekin ere esnatzen dira, horrelako izenburu ederrekin? Bai, bai, bai, bai, eta zuriek hartatuko zaizu, pues, zuera idazle azkara, eta badakitzu e, mm, e, gut, gutxi dagoela e, razo sinetik eta asko dagoela intuiziotik. Hau da, e, asko prestatzen dugu novela bat, novela bakoitzeko dozenak alibur irakurtzen dut horretik, girotzeko, esiforenguruan inguruan, eginik ba, zenbat liburu irakurriko nituen batez ere filosofia eta poesia ba, importantena importantzena Platon noski eh, el banquete liburua hori da dagoen liburu importantena gaionen inguruan eta beste asko eta asko baina gero dena ahaztu egiten dut so eh eta esto so eh, y pintxen zure novelan, irakurrikotik irakurriko agian ezta zaldi bat ere, edo, edo zaldipare bat, eh? Baina horre guztiak musika sortzen dizu dizuguruan, egiten du giro bat, egiten du humus bat, eta, eta musika horrek eramaten zaitu novela osoantzia. Eta bai, intuiziotik asko dago, baina, bueno, intuizioa, intuizioa ere landu egiten da horretik, eh? Eta gero ja, utzi behartu burua azke, eta datorrena datorrela. Laura, kaso bizitzaren gakoetako bat, lehen aipatu degun parraforretan, testu txorretan dioen, testu, testu txorrek dioen, eta zuk diozun bezala e, erabakimena sisiforena dela, zurea, nirea, bizilagunaena, eta ez jainkoena, ornon baitekoena, ez da, gure esku dagoela. erabakimenak neurria ondibatean behintzat, e, lantzea, hartzea, eta ondorioak geure ganatzea. Bai, bai, bai, eh, hau da fatalismo hori edo patuaren eh, indarra puntu baten ainakoa da. Ni konmintzuturik nago eh norberaren determinazioa da la clavea, eh. Areago maitasunean ere norberak erabaki eh, egin dezake ba, harreman baten barruan segitu nahi duzun elikatzen maitasun hori ala es. Eh. Oda, puntu batean, norberak eh, planteatu dizaiot ebre buruari maiten minduta segitzea, edo maiten minialantzea. Edo, alderantziz, ba, bertan bera uste arreman hori eta esen beste aukerarik. Baina, nik komentziturinago, eh, bikotaren barruan ere, ba, norberaen erabakimena izan deitekela eh, maitasun bati, erlazio bati, bigarren, hirugarren aukera bat ematea, edo es ematea. Laura bukatu horritik eta uja jakin mine e, utzetik aipatu duzu, eh nobela bat idazten ari zarela edo idatzi dezuela argitaratuko estezuna kontzumo propriorako. Zer da kontu hori? <laughs> bueno, nik e, beti esatendu, e, e, ni nik ez ditut era bakitzen nobelen gaiak, gaiek hartzen hm hartzen auteni, gaiek arrapatzen dute. Orduan banekoan gai bat beltaka urtetan m, irtera eman behar nion. eta niko lertzeko, idatze egiten dut, lertzeko, jakiteko, baina batez edo lertzeko, Ar, e, zera, alde di zeharkatzen nagoen gai baten horren gainean e, argi gehiago lortzeko, eta arduan ba, behar nuen, idatzi nuen, ba, berreun eta berra bat horriko novela da, ez dut argiteratuko, mil balio izan dit, ulertu dut apur bat gehiago, pizka bat gehiago, ulertu dut, eta horrein bai, horrein banabil beste batekin, eta bueno, prinsipioz, azmoa dut, e, balekua bada eta editorek onartzen badidate ba argitara ematea. Baina bueno, ez paga horrela ere, e, alabearrez ez da zertan izan, e, e, idaztea gustatzen zaite. Argitaratzeak... E, Badu garrantzia eta bai, egoa elikatzen du, baina bueno, ni egoarena ja, bueno, estoka e, garai batean neukean bihar izan hori, gazteagotan idazletzat hartua izatea, nik niz utzetut banazela, baina idazlea zara idatzen dozulako ez horren beste argitaratzen dozulako. Ba, guzai geldituko gara. E, argitatu dadila hori edo datozenak e, eta hiditz daiezela gure eskuetara, eta gaur arratsaldean pikin bat gehiago elikatu dezazula zure egoa, eta bastez ere gozatu dezazula Laura, zain-zain e, izango gara, eta hori, esan gozatu gozatu den denun artean arratsaldea taunen. Ez jarrek azkiratik, gara darte. Ez jarrek azkiratik, Laura minte egidazleak aurrrarattsaldean eta honen. Goiorrko irakurle talde laugarren topaketan omen duea izango da. Aurretik sisifo maiteminaez liburu izango dugu solazgai zure taldeka eta berarekin. Horrain ni naizmata. Gorantz noa, gorantz noa Gomen natu zen izkidan, filme horita Zuzinen prota honixta Maitasuna, eskale bat baina gozetiago da Asegaitz berekoi muturretan jartuten duena Zoriona eta zori gaitza da kartza. eta enorantzian oinarritzen da. Eskuzabaltasuna eta zekenkeria ezagutzen ditu. Horeka zer denezdaki. Minaren eta pozaren arteko nasketa bitxia da. Eta nasketa hori emankorra eta sortzaia izan daiteke batzuetan eta zuntzitzaia ere bai beste une askotan. Une batean ez nuen jakingo zehazten noiz zearo zuntziturik sentitu nintzen. Batez ere... Branka eman beharri zan genionean, zirt alazart, egin beharreko egoerari. Sisifo maite minez. Laura, mintegi. Zerlau amabi lengua iapolitia Ekimikabe harrean matematika Arnezik gabe ez dutu zaigunean arnazak Gaua borobiltzen Así da compassa nora partir túra guren partir túra acordurik gameko acordeura fado la milare aurten hogeita sortzi garrena. Barre. Ordiziako kimetzel karteak antolatutako ordiziako kimetzi puin lehiaketa. Be, aurre, segi... Euskaraz eta Gazelaniaz irakur idazteko barkatu aukera. Milikaten, nire izena musukatu musikatzen Gaztelania asko ipuen artean epamailak Jose Borredarena aukeratu du Valentziarra bera. Euskarazko Atalean saria legazpira joan da.guz ze Elkago Aneodorioosolak aixotan on gettorritak rata zorionak. Ba, ezkerkasko! Atzo zeineten ordizian saria jasotzen nane, ze sentipen, ze emozio ezagutu dugu iparragirre sarietan, e, urte bat, handibi urtera berriro, horrek imatu zaitu Euskaraz ere e, idaztera bintzat publikora, kanpora, e, orengo honetan ere Euskaraz e, ordiziako lehiaketarako eta saria irabazi. Ze sentipen bidea polita egiten ari da, ne? Bai, bai, oso gustera nago, oso pozik. Bueno, beraz nik hau e, ipuilu dela 2 urte idatzi nuen. Lehenengo iparra agresaria irabazio ondoren, hori 19 2019 izan zen eta 2020 hogeiko ekimetzelkarteak e, sortutiko sorturiko leiaketara aurkeztu nahi nuen ipuil hau. Eta bueno, ja idatzi ta zegunean eta prestatuta eramateko, ze orduan online ez izan aurkeztu pa confinatu eingintutzen. Eta, bueno, ba, barrenako egizantzitatean itxita gaude, ezin dezuekarri, eta bertan bera geratu da. Orduan, baipuia gorde, eta aurten berriro berreskuratu dutenea, ba, nik ja prestatutan kan, ipuia. Keniako elefanteak. Ez omen du keniako elefanteekin zerikusirik ipuñak? Ez, ez, ez. ez e, bularreko minbizia ari buruz ditzea iten du emakume dati hori diagnostikatzen diote, eta bueno, ba, keniako elefanteak da, ipuinaren, ba, bueno, e, zati txikitxo bat, berak bere zeme alabek keni arahoa nahi dute elefanteak ikustera, eta bueno, ba, berak dinbizia daukala jakiten duenean ba, ba, ikusten du, bagian ez duela metz hori e, bauzatuko ez. Eta bueno, ba, orduan bere objetiboa, edo berak lortu nahi duena da, ba, ba, bere zeme alabek haundi egiten direnean eramatea. Horregatik da hori zenburua ez? Azkenan berak nahi duena hori da dana ditu eta bueno, eta aurrera begira. Gai gogor bat, eanne, e, ze, ze estilotan idatzezu gogoan dete, orain dela, hiru e, bat hilabete elkarrekin ginen, iparraig resarien bueltan, irratian ere solasean haritu ginen, e, orduan ere gaiak gogorra zen, baina umoretik, e, ironiatik, e, landu nahi izan zenuen, orain gontan, zein izan da, gai hau lantzeko estiloa? ez dago ironiarik, ez dauka zerikusitik paragirre sarietako ipularekin. Hemen ez dago lekurik, eh ba hori, e, ironiarentzako edo hemen nahiko tristea da, baina e, bueno, protagonistak bai erakusten du ba almen hori eh zaitasun guztiak ainditzeko. Ordua nikuzet parte politena hori dala, ez? Eh berak naizta notizik jarra jaso, bueno, berak konturatzen da, ahalmen hori badaukala, aurrera aterako dala, bize medituela, eta bueno, ba, indar guztiekin borrokatu dengo duela. Baina ez, humoria ez dago, ipuionetan. Zegiro, e, izan zenuten atzo ordizian, ez dakite Jose Borre da Valentsi ere bertan izan zen, aukera polita izaten da ere urrutitik, xarituak izaten direne idazleak ezagutzeko, antolatzaileak, e, paimaia, zegiro... Zona to zenuen atzo, ordizian bizi izan zenuen, disfrutatu izantzenuen. Bai, bai, bai, oso giropolitagoitzen, Valentziatik etorri zen Jose Borrero eta eta bueno, gero maiak ere Luis eta bueno, ezagutzen dituen, ez dituen. Ba, nekin zein ziren, baina personal kezkituen ez ezagutzen. Eta oso polita izan zen, lehenengo sari banaketa eta gero e, abeslari bat izan genuen, eta ez naiz berrizena zegoeratzen, baina justu oraintzi hor da jarri duzuena abesia berea da. Ordiziarra da bera. E Berat, Xabier, kreboet izan zenuten zuekin. Bai, bai, bai, ez dintzen izan agungoratzen. Ba Enekien, eh, kasualitatea? Ba, ez gentzun dena, zemearekin nago hemen, eta entzun dugun dena besti, ez dut, da, duk ez genduen ezagutzen, eta bueno, baikarra gustatu guztatuz egun eta hori salibenaketaren ondoren, ba, berak jotzituen hainbat abesti, eta bueno, gire politia jarri zenan. Bai, bai, oso ondo. Bat gehiagoane poltxikorako nola baita esatearen, e, beti dozela bultzada eta motivazioaz da. Bai, bai, bai, ze, bueno, azkenean euskera ipuietarako usten dut, erderaz novelak idazten ditut, eta egia da, denbora egiago dedikazen dio dala, noveleiz, azkenean finan, ba, bueno, daukaten lana, ekaragarria unbigoa galako. Baina, bueno, ba, tarteka igual horrelako lehiaketari bat ikusten detenean, euskera animatzen naiz, idaztera, eta gaina irabatzen detenean, esaten dut, bueno, ba, agien beste batera ere alukestu beharra daukat, orduan, ba, bai, piznarri hori da, ez, e, jarraitzen idazten jarraintuko gogoa sartu daizu Ora inchoranchorantze lampilla horren ardian zertan ari dane Ba gehiem bat eh laugarren novela idazten ari naiz aurreko liburuak iboliak ibolako trilogia dira ibolako baserriaren inguruko trilogia bat eta honet ja ez aukazer ikusi ja horrekin puzkatu egiten dut eta eta ja beste beste erabateko novela bat novela historikoa berez izateko asmoa daukat 16 garren mendera joango naiz Eta hortan nabil, eta bueno, ba, konturatu naiz azkene novela historiko bat idazteko, ba dokumentazio lan aina hundia da, ba bueno, ba novela idazteko ere behar dezute bora, ba ez dakit pikoiztu ez, irukoriztu edo laukoiztu egiten da. Ordua orduan ba horretan ari naiz, bat dokumentatzen. Gibolara itzultzeko tentaziorek zorigarri zenuen irukoa izango zela ta iruko horrekin bukatu zenuela. Bai, bai, ta jende esan dit, laugarrengo bat izango den eduez, asmoa ez hori, ni historia hitzi inun, bukatu ginun, Eta, bueno, nire askotan esaten digan bezala, zege jo pasatu hartzai egibolako gaixoiei, ba, ez? <risa> ja, iru liburutan, ja, imez de kuelta eman dizkiet, ja, nire ustez, ja, historia bukatuta dago. Baina, bueno, ez dintzut esaten hemen digan, bo, ez esaten dutela, bina, bala, garrengo bat atzerakoet. Ba, bueno, ba, ez dakit. Ez da es pentsatzen, bigarrengorik egon zanik ez da irugarrengorik ere. Horregatik, ja, ba, bazparez ez ez, ez errez iurtatzen. Hane, zorionak eta segi segien mankor? Ezker Vale va a ver mi esquer El cavius tot logo un i el Keniako elefanteak izen ipuina aurkeztu eta izan da? zanda. Yeah, ipuaren egilea ane durriozola, legazpiarra, eta lehiaketa kimet zelkarteak, ordi ziako kimet antolatzen duen kimet zipuin lehiaketa. Behon da hio, ere aurtengoa goita sortzi edizioa duelako eta urtero-urtero horaritzen delako literatur gintza, bultzatzen hori bakarrik ez beste kontu askotan ere egiten du lan eta behondigiela Españaki ligatzen. Hisan <tose> amo shookatuta musika zen goierriko irakurle talde guztien izenean eta ongo otxu irakurre taldeak gaur laura imaintegi omenduko du. Bi mila eta emezortzian bigarren topaketan goierriko irakurle talde guztien izenean zumarra gaur txuko irakurre taldeak Arantxa Urreta Bizkaia omendu zuen. Galdera Eta gaur pentsatu dut Irratira Arantza horreta Bizkaiaren azken liburarekin etortzea. Irakurtzen hasteke daukat eta pentsatu dut zeroberik, Irratira eraman eta irakurtzen hastea baino. Irak Beraz, entzule gaurko saioari buka eramateko Arantzaurreta Bizkaiaren azken liburua azken, etxea irakurtzen haseko nanez zurekin batera. Izan, Pamila giita etxeak berriki argitaratu du Arantxa aurreta Bizkaiaren azkena. Azken etxea. Azala urdin berde gorri laranja. Azken etxea izen buruaren azpian etxetxo bat agerida. E, Atzekaldean, gainaldean, bizuaitz itzeder dituena. Azalaren bealdean erdi behe ezpain ezbaingorri-gorri-gorri batzuk. Espaini kugituz lore moreak Arapatuko zaitu. Eta banoa barrura? Istorioarene atarian sarreran bi aipu. Bata harritalebi Montaltxinirena eta bestea Santiago berueterena. Ala di horritarenak. Ezin bizi bizizahartzarua, gaztaroago goratuz. Baizik eta planak eginez gelditzen zaigun den borarako. Egun bat izan edo ilabete bat edo urteak izan. Eta beti gazte denboran egin ezin izan genituen proiektuak burutzeko esperantzan. <messizio> Eta aladio Santiagorenak, utopiatik urbila gozade lorategi batean munduko beste edozen tokitan baino. Iguztiak agertu zurekin lantzan egin. Juzik ispiluari Kenu txiki bat egin Zerrik usten dudan Kampoti Zerrik usten dudan Barruti Banoa, eh? momentu bitxia izaten da Onerikara garri gustatzea Liburuake astea Erdiankora pilatzea izugarri gustatzea Eta nola eze bukaera borobiltzea ere bai Baino astea Lehenengo esaldia Lehenengo paragrafoa eta banoa nere intimitatean haue momentu haue zuekin partekatzeran Este satela shamai de eninzenik Este satela lokarritik tiraka egiten du aldapagora txakurrak. sendoa da jabea ertaina txakurra. baina badirudi animaliak arrastaka daramala lokarriari eusten dion emakumea Aurrera begira doaz txakurra eta Andrea, elmuga jakin bat dutelako, maldaren gaiurra. Andreak badaki, gaiur bat enatzean sarritan beste gaiur bat, dagoela. Kasu honetan ordea, alakorik ez. Arrizko esiaren beste aldean, bi itxaspinu dituen etxera heltzen denean, gelditzen da txakurra eta bereala batzen zaio jabea. Orduan, buruz ikasitako koreografia errepikatuz esertzen da Andrea Burdinazko atearen bazterrean dagoen harrian. Ezeri bezain laster nabaritzen du harriaren hotza txandal galtza zeharkatzen. Ingurura begiratu ondoren, kentzen du burutik izerditakoaren txanoa. Gordeda eguzkia etxearen atzetik, eta Andreak badaki juntzeraino gelditzen diren minutuak baliatu behar dituela, Bizitzaren azken minutuak bailiran. Txakurra? Oinetan etzan zaio. Urbil baina kontaktu zuzenik gabe. Asperen batez egiaztatzen du berriz ere etxeari Laita, lasaitasuna dariola. Pinoen atzeko etxearen teiatuan finkatzen du arreta. Teien gorri egin dutadago batez ere mendebaldean, Eta pentsatzen du teiatua berregin arazi behar lukeela. Amaren zukaldea datorkio gogora, eta han nemenka lurrean banatutako ontziak. heltze bat, konketa grisea, itogin bakoitzaren azpian. Txikienaren zat, katilua ondi bat, zukaldeko mai gainean. Maiak, uralitazko gainaldea darama. zati berdina zegina, atetik urbien dagoen erdia berdea da. pinportailun eta argiekin, eta beste erdiak horriška. Merago zen horrela, Biz zatitan, zatiid bakar handi bat? hartuta baino. Balakiazken etxeak ez duela inolaz ere itoginik izango. Ez da zintzilik balantzaaka mugituko den bonbilrik ere. Are gutxiago paretetako eskata eta pititzadurarik. Oraindik ere hametxetan azaltzen zaizki ondamendiaren arrasto haiek, sukalde zabal zuria marrazten du Iru dimenaz Zer ikusten duan beruti Azkenatzea horreta Bizkaia Pamela Argitaletxea Dagoeneko hasi dudan eta jarraipena emango didan hurrengo liburua eh? Ez destas Eta gaurko zmila mila esker Jose Begiristain, Laura Mintegitan eta Anne Odrio Solarik gaurko goizean zehar gurekin bategi dagatik. Bejon de Iola taango 8 irakurle taldeari arratsaldeko egitaraua antolatzen eh, egindako lanagatik Bejon de Iola, eh, Laura Mintegiri, aste honetan jasatako Aitortzengatik gatik, bere literaturri gatik, eta behonde jola, aneo lortu berri duen sariaren gatik. Gaurra taunen, goi erriko irakurretalden laugarren topaketa. Ederra da, etxean liburu bat irakurtzea, eta irakurtako liburu hori besapean, erriko irakurretaldera joan eta gainerakoekin, Liburu horrekin izan dituzun bizipenak partekatzea. Gaur eskualde mailara egingo du esperientzia horrek. Salto. Den. Eta hola borobilduko diraz ikasturte honetako zenbait irakurle talde iritsiko da ikasturte berri eta entzole. Horietakoren batera inguratzen animatzen bazara ba solagarri gozatuko duzu. Ez destatelatzen maite ani nutzeni. Ez Irakurri, hausnartu, partekatu, ez dabaidatu. Erriak saretu eta berasteko modu bat gehiago. Irakurle taldeen dinamikek sortzen dutena. Enintzenin. Hauixe gaurkoz, datorrenean, gehiago datornean ja nire arantzabe. Eta musika zuzen zuzenean hemen txe, segure gratiko itakasa joan. Irrikaz dago janire, eta guere irrikaz gaude, berarekin aurre zaurre jarri, solasean aritu eta kantuan jarduteko. Baina horiek datorren astean bitartean, izan zaurion txu. zait Ilo... nire